Nos informativos de Radio Flispín ou de seguido algunha das voces que aparecen no documentario 15 anos da Fundación Artabria que xa é unha realidade. Bon, boa tarde a todos e todas benvindos e benvindas a tan esperada estrella mundial o universal do documentario dos 15 anos da Fundación Artabria Eh, da nosa entidade queremos agradecer a vosa presenza hoxe de aquí eh, un día tan especial para nos eh, nos quedamos casi xa por rematadas as actividades do decimo sexto aniversario <coughs> Queremos agradecer tambén a súa presenza as seguintes entidades e organizazóns que hoxe están aquí representadas e eh, que a seguir nomeo A Asociación Galega da Lingua A Asociación de Viciñanza de Esteiro O Ateneu Ferrolano o colectivo País de Filistín, Foucault Buxan, a Poesía Salvaxe, a Sociedade Cultural Medullo, a Organización Estudantil AXIR, a NOVA, o Bloco Nacionalista Galego, a Organización Xurvenil BRILLA, a CNT, a CIGA, o Espaço de socialista Galego, Esquerra Unida e NOS Unidades Populares. É o, digamos, a ginda do pastel Se o pastel é Artabria, o festival é, é a ginda Entón, aí sí que ves, digamos, a implicación De xente que non pasa xa por Artabria Pero que ese día ou nesas datas sí que confluen E vamos, valora moitísimo o traballo Que vas facendo durante todo o ano Iso si que vai un pouco que Que medros no día a día É o tira de ti para, para seguir un ano máis Un colectivo que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 100 o 200 grupos que han pasado por ahí sin contar todas esas bandas que cuidaron pasar por, lo, por el centro social ¿no? Lembro de las primeras festas de Muñoz del Pedroso que eh, estaban teño visto ya gente de Sao Tomé, Antoneca, gente que ando fuera a nuestro cargo, de Angola eh, bueno, sí, es que a mi internacional que claro. tengo una lengua normativa de ¿eh? internacionista, pues también es eh, algo nuevo para los que hai 15 anos e bueno, non estábamos tan finalizados porque non estábamos na universidade ou xa me dixi si, pero bueno, se si forma de enxegar a xentes Iso é algo <coughs> friquizante, é xa palabra é algo máxico que podes participar de intimidade de unha persoa africana de unha persoa de Brasil, de unha persoa de Timor-Leste porque compartes con eles e de que se xa realidade é extremamente diferente as palabras máis íntimas e ten esa conciencia é algo moi grande, moi fermoso en fin, algo que tamén te devemos É a noción de estar facendo algo Conxunto pola nosa cultura e pola nosa identidade E iso é así Nese sentido hai outro tipo de relación Non é unha relación puramente contractual Que tamén é, porque eu, sabes espois, moito Informou o pequeno monstro nos informativos da Radio Felispim E agora a seguir disfrutando da Radio Libre de Fanrol